beraz eta kiroletik esai berezia esan bezala eh, gaurkoan ba ez da ez Paola Oskoz Programa osiera baizik hemen mikrofon horren aurrean eta noski ba, eh Astero Bezalaxe, San Piarrokaren lankidea, San Pier Egurdion. Egurdion, beroa ipaturad Golden arengatik programazioaldatu berri izandugula. Rankasgora da urdion de la. De Rankasgora baita Paula Oskoz ere zaintasunetan, <laughs> eh endaiara <laughs> <laughs> heltzeko baina hemen gaude azken ordukoak aipatzeko, bidasoa Irun talderen bueltarekin, hain zuzen ere, elkarrezketa ere izango dugu, e, bidasoa dediko taldeko zuzendariarekin, e, inigo Xberrirekin. Ba, egongo baikara gabonetako korozaren baitan, e, aurkeztu berri baitute, eta, e, beno, ba, gainerako e, kirol kontuak ere, baitortzulaik, Arrelunion kontran atzaiak ere, azalperak eman bitu gaur, asteburuko partidaz, e, pixkat denetari badugo. Bai, hori da, eta hasiko gara nahi bali me duzu bere ala zerba zer enzu zer ere, bihar jokatuko du amasei garren jardunaldia. Eta razin del ferrolen aurka? Hemen Razi del Ferroleren talde honetan unai emerik jokatu egin zuen garai bateian. Eh? Hori ere e, horretarazi behar du. neuketa Estadioengalen izango da arratsaldeko bostetan gaur goiz goizean egongera estaunaren eta oso ongi zegoen. Eh? Iritsi egin du ondura eh? baino biharra ere aipatu behar da buztina eta lokatza izango dela. Eh? noski, noski baiez. Grazin del Ferkoko taldea zortziarren postuen dago jokatuaen reunion, lehentik puntutara, Nola ikusten dugun ferrol bat, talde oso indartsua, eh? txapelketak hau oso indartsua da eta kontutan hori hartu behar da eta aurreko asteburuko garaipenak indarraen mandie honi aurre egiteko raunionek noski baiet, raunionek garaipena eskunatu zuen tuteran eta bere eragina handia izan taldean. zuraikak beri hor jartzen ditu doza bere lekuan, mm -hmm. esan ez bueno, kontuz, hor tse bertan gaude, eta astiburunetako jagoa behubidea ez da egongo mm? Mm -hmm. eta orduan duan ba, bestet jokalariat preaset denak aritzeko eta goizean bertan estadion aipatzen zuen bere iritzia Ungida, amabos puntutik amairu eskuratu ondotik, este... ez du nahi alere Atzera begirako, aurrera baizik. Entzut ez dagoen, aito, rostu laika. Razin de Ferrolena, ez dugu berriro esango zernolako talde bat izango dugun horrean. Bakar bakarek detaile txogat ikusteko zernolako taldea duten. Razin de Ferrolena maikakoa kasi buruzak izango nuke. Gazinaga, Loreiro, Quintana, Jon García-Edo Castro, Pumar, Presa Manzanara, Nieto, José Lu, Eberdo Alaieto eta David Rodríguez. Osea, amaikako aburuz dakit. Amaikako jolaztuko dute. Orduan, ja, horrekin bakarrik, esanda da dago zer nolako taldea duten. Eta bi, Real Unión, e, ondo iristen da, garaipen garrantzitsua tuteran, eta abar, kasik egia esan guzut, aztutanagoia ja. e, tuterako garaipenarekin. Eta patxadaz uste dute esan duzula. Eta, <laughs> Ez gaita zen. Erratu bizka eraz, edo diskuratu. Ez baiti arrez. Oita zei puntu ditugu egineko Baina aste ontako gure lana da errazen de Ferralen kontrako partidua. Ondo prestatzea eta ondoren horren zelaian ondo garatzea. hori da gure aste ontako lana. Eta horretango duzen tratuta. E, beti mogoan, egia zan, bano, e, azkeneko aste hauek ez dira errazat izaten ari partioaren prestakuntza zelaiari ari dago kionean. Ba, beti dagoelako euriago ian behian, hotza elurra, txingorra, eta, jo, esatu zu, taktikal geldikik eta prestatze da. Mister, eskuzioak fuera. Ari gana ondo lanean, guztoran jendean nola lanean ari den, baina guztoran egon behar dugu bihar biharra da guztatetik aurrera. Eta horretan zentzatuta dago de, era bat, Zer dugun lortuta eta zer egin genuen pentsatu baino geago zer egin behar dugun pentsatztzen. Arab beraz daitorzzulaikaziona gogoraturazzin de ferrolen aurka den eh? Hariko de larra Unión behar estadiun galen atxaldeko bostetan. eta futbolarekin jarraitzeko, eskualdeko beste talden itzorduak ere oroitarazeko bitugu emakumeen orezko regional mailan Marino Urola talden aurka ariko dela igandean, Zumarragako zelaian, Ewerditan, e Beti Gazte urni eta taldea jasoko du, e Mastegin Urnieta saikapeneko azken postuan da eta ez du oraindik, eh? garaipenik lortu demoraldi hontan, lesakarrak beraz, abantaiarekin aterako birazela ira, larunbatean biara txaldeko lauter dietan irugarren maian berriz, beti gaztek azte azkenean jokatu zuen, jardunaldia portugalete, taldearen aurka lesakarrak ezin izan zioten aurregin zailkapeneko bigarren postoan den taldeari eta lau eta hutxeko markagaiarekin bukatu zen partida eh? alere, Joseba Roteta, entenatzaileak aipatu digun moduan, lesakarrek joko ona e, e, e, egintzuten, entzubez hau Bueno, ba Resultado gogorra, naiz eta partidua netzako horrela etzulen bukatu behar, baina, bueno, frentin genuen Portugalet e, multzo hontako ekipoindartxuna, ez? Alabeza bekin batera, ba, ekipoindartxuna. Ala ere, partidua hasiera oso politxi izan duzien, eta aukera garbienak eta oso garbiak egitesan guriak izan duzien. E, akortzena ubirikiko tiro bat, eh ordoki ta urki banan banako lokaldia porterun kontrata ezgenuna zertatu. Beraz, e, lehendaiziko aukera guriak izan duzien. Egilea izan ezin izan kerratu. Baina bakigu ezarrian ekipo hauek ba beraiek edukitzen duten momentuan ba ez dute barkatzen eta la izan da bi kontretan ba 2-0 jarri zian. Ala ere deskantxo joan gaina ta berrin seitu genon. Claro que no, aukera izangoan itzula partiduan sartzeko eta asmorekin, mun. eta ginen bigarrenko demuen eta hala izan zen, bosgarren minutuen ja hasieran dokin banan-bana ies eta porteru naurka eta porteru geldik eta politxe intzun eta hortik gana berdin, saiatzen nahi zu ginen golba sartzea, partidun sartzeko bainion aukerak sortzen zian, bainion azertu ez eta raroa da, zer nire ekipoat zeu zer baldi emadaka, ba, gola da eta e, azkeneko partiduetan kosteitzen nahi gatzu Eta, bueno, se hitu genuen atakatzen, baina beraile beste bi aukeretan, bi kontretan, ba, ez zuten markatu. Hordia, goiko ekipuak markatzeten diferentzia, beraile dakaten aukerak ez zute markatzen, eta hauek. Bai, ba, sandako gana azkeneko partidotan ez du garbikusten porte, baina nala ere, partidopoliten genuen, ez eta resultatua lau eta e, utxeko emaitza izan. Ara beraz, azte buronetan berriz barak aurka, ariko birala sesarren eh, aiguztu, igandean atxaldeko bostetan. Eda gainerako maietan, eh, aipatu bada edo kategorietan, gizonezko Orezko regional mailan Real Unión B, El Goibarren aurka jokatuko du, aurrengo partidan eurketa zaila izango dute hauek. Eh? Azte buronetan, El Goibar zailkapeneko lehen postuan da, eta ez dute horrengoz porrotari jasogainera norgeiagoka larun batean, eh? biara txaldeko lauter dietan da gorengo mailan berriz gure txokoak Baskonia taldea resibitzen du matzadan hauek aurreko asteburuko garaipena eta gero indarrez, egingo diote aurre itzordu berri honi naiz eta hauek ere zail izango dute. Baskonia bigarren postuan da zelkatua neurketa igandean izango da txaldeko boster dietan bestalde dungoa eguzkik roteta taldea jasotzen du San Jose obrero do Josulangilla zelaian larrendin larun batean atxaldeko boster dietan eta ondarri biak azkenik oiartzunen aurka, izango du neurketa e, oiartzunen bertan bihar atxaldeko bostaketala urdenetan aipatu ere regional mailan landetxa eta marinho elkarren aurkariko birela e, ugalde ventas edo landetxako futbol zela jaan, larun batean bost erdietan e, samartzial taldea berriz horeretara joango da, bertako talderen kontra jokatzera, igandean goizeko amaika terdietan, dungoa eguzkik beti ona taldea, jasotzen du igandean iru terdietan eta azkenik beti gazte eta behobia taldeak ere elkarren aurka ariko bira eh, galen eh, larun batean bihar atxaldeko iru eh, terdietan. Eta horreintxe bertan jasotu guerek, hipuzoako foru aldu ditik, gau, jada ez da beste maila bada, baina eskola kirola eta futbol eskola guztietako itzordua gazte buronetan bertan bera utzi bituztela bihar. Eh? Larun batarekin egun osoan, noski, ba, uolde arriskuengatik hainjustu. Hori, aire zabalean egiten den futbolari dago kionez, eskubaloian, Jean-Pier Garaldiz, beno, abidazoak berriz ere, ba, bueltan da, eh, ikusi dugu astean zehar. Eta noski ba e, ba pendiente partidak baina momentuz e, e, aste boron honetan Benito kontra. Gariko ixbertan Biar Artselgosei eta jokatuko du. Gaur goizean abiatu da taldea Benito Arraldera eta autobusean igo baino lehen, no Mikel Zabala bekin jokalariakin e, itzi egin dugu. Eta honako aurre ikuspena egin dugu biharko partiduari inguruan. Entzon mezagon. Honek bueno, Mateoiane eh, partido Saia es eh, Benito Ormen kontra Benidorme oso ondo dauen talde bat da, ez orain dela gutxi ba de, de mare libreen etxean irabazi sion eta egia esan eh momentu honetan bada da ba eh sasoi honen dan e, talde bat, taldetariko bat eta bueno, Eguaragoia e, e, e, ez aste arteko sentsazio honekin pixkanak piskanak recuperaten, eta oraindik ana uneko unura ez zego, baina bueno, e, bi puntuak e, ze ateratera Arabraz da urxe Mike zabaakziona benidormen kontarako partidaari buruzxapegal ere benidormen ezaguzar bat <laughs> ari daiz eh? urretsu erra ik serrano eh? ta Han ba, bere masixotasun guztia erakuttzen horari da indarrean dago taldea berrez ere kolpaatuak izan dituzten hasieran eta gero ere kobi medio arazoekin baino berrez bora egin du joan astezkenean garipena eskuratu zuen Leonen hogeita malau, eta Ogeita, emberetzi gurekin, Iker Serrano, kapitan noia bidazo amdianena. Bueno, pa, partido, partido berezia, ez? Beneretzako bintzat, oso partido berezia, zaia, oso zaia, igual ligako zaiena. Baina, bueno, eh, uen zertan momentu hon batean gaudela, eh, ta bueno, ni beintzat eh, oroitzen naiz eh, bidasoekin nintzen nitzen bakoitzan bat bertido zaiak izate zian, ez? Un momenton baten gaude, baina bueno, bidasoa bidasoa da, ez? Ondoze gutzeret ekipoa eta eta seguro oso se izango da, etzako behaiek eh, favorito nagusia dira bigarren postu horretako eta naizta momentu ezun baten arrapatzea konfinamenduak eta gero, baina, bueno, beti bidasoa bidasoa izango da, ez. E, horren aparte, ba, ba, bueno, gustora, hemen, e, irian eta ekipoan oso oso gustora, eta bueno, hori bilatzen etorri nintzen, ez, nirele azkene kurtea izango da, eta ta posik alorretatik oso posik, es. Eh? Ara, beraz, Baiker Serrano, kapitaen ba kapitan oia, Xabi Galere, e, batetik, eh, general batera, eh, esangelesake izan ere, abidasoak badu, albiste posgarria. Bai, bai, bai. Eh, ba, Jakupo Uketara jarraituko dugu beste bi urtez eta bere agindupean egongo da taldea eta bere bere m, lan lan korpus hori beteduna, Borja Burketerekin, Medicuarekin, Ricardo Giménezekin batera, Sierro y hor ba, talde berezi bat lanerako presten bi urte lanerako, eta podere gehiago izango du, hain zuzen ere, gauza mm. batzuk erabakitzeko. Eta hori atzo, atzo hartaraz iziguten, eta bera oso pozik zegoen, baino, pentsatzen dut ere gurutak alde presidentea ere bai. Bai, izalantzarik gabe berri oso oso ona, harri geneokan e, bi aldeek helburu e, hori zela, eta oso errazi izana, hasi ginenetikan ba e, oso errazi hitu ginen akordio bateran eta klubetikan ere argi ginen auken ba, oinarria bere berazela, ez? Eh demorarekin hartu dugu lehen urteko ba, Covid ostean ba ziren plazoak eta murriztu egintzera, baina bere itzuli gara ba planifikazio ba, e, zabal bate egitera eta sentzu ba, hortan ba argi ginen auken berazela oinarria, berazela benngo E, pertsona hori hemen egon batzela eta bi urtetarako sinatzea guretzat berri oso horna da, ilusen agarria eta zentzuetan ma ba, postu beste ikan ez dut gau. Ara, berat, da, bi urte gehiago eta momentuz, egunez egun joan da, bihar, esan eh? bezala ba, benidormen atxaldeko zeietan bute, eh? aso baligako partida. Eta eskubal jarraitzeko ere Asteburonetan, eskualdeko beste taldeen itzordake oroitarazten bitugu, txingudiko hiru talde nagusiek lehiara bultatzen baitira Asteburonetan, aurreko Asteburuan atxe bena izan zuten, horrengoan berriz ere martxan jarri behar dira asteko. Txingudi goibar taldea, Egiako kiroldegian, ariko da egia taldearen aurka, hau bihar atxaldeko lauter dietan, txingudizu bi eder taldeak berriz egia, e, jasoko du hartalekun larun batean atxaldeko boster dietan, eta txingudi gozerrek ere hartalekun jokatuko du partidua, doni banetaldaren kontra e, bihar atxaldeko zazpiak eta laurdenetan. Ilkap ondarri berriz, tarazonara, bidea jatzen du, azte burontan, hain e, justu, bihar atxaldeko zeiter dietan, eh, jokatuko dute e, an, pre-region departamental, maiako endaiako estadioko emakumen kasuan are, aldiz, arerioaren zelaian arit za egokitzen zaie. HBNa eta gero larun bat hontan izango dute Irisarrin, eh. Beno, ba Euskal derbi hori Etxaldeko Gazpietan eta azkenik Nazional 3 mailako Endaiako estadioko gizonezkoak ere aipatu ba, en magmande, taldearen aurka ariko birela hau bihar hiluntzeko 8 Eta futbola eta bai loia alde batera utzi eta beste kirol batzuetako itzorduak ere kontuan hartuko bitugu. E, bereala, ba, saskiba loia eta beste, baina e, aurretik, e, jampiek, bueno, aste ba, honetan aukestu buten, ba, atetismoaren e, itzordu berri bat ere, aipatu beharra dugu. Bai, amaiketan aukestu da, fiko banoen zuzen ere, eta han bertan, ba, Paola Auskoz, egonda inigo esbererikin, dinamizatzailea, bidazo atetiko dinamizatzailea, eta bos kilometroko laiztreketa izango da.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 ume entzat ere bai, gabinetako kros txikila, neurri guztiak beteko dira, eta bueno, ibilbidea, aski berzia da, eh? Eta oia, petu berdugu kolon ibilbideatik jeitxiko direla eh, anakara nio, hortik jeitxiko eta subimusura nio, igotu berriz undarri kaletikan, kolon ibilbidekan berriz ere Palmera Monteroko berri bilgunia eta gero berriz hartu Nafarroko ibilbidea eta hortxe, iristeko Luis Maranoko ingurura, ba, arna Erna sa beharko da, eh? Baina, azken arranpla hori. Arranpla hori, ba, bau izango da. Eta, bueno, hori mm, datorren emezortzian, amenduak emezortzian, eh, antolatua dago, eta ospatuko da hain zuzen ere. Paula, inigo esberrekin egonda, galgo izen aurkezpenean. Bueno, beste aldetik haipatu behar dugu aurten ere Gabonetako krosan duela bidazo atletiko taldeak, gaur e, ongara prentxaurrekoan, orain tx bertan bukatu da, eta bertan e, azaldu digute, ba hori, Gabonetako krosan tolatuko duela benduaren emezortziko arratxalderako. Irungo erdigune azarkatuko duen bos kilometroko lasterketa izango da, eta banaka banakazein taldeka partua, parte hartual izango da. Honen inguruan xetasun gehiago ezagutzeko gaur Inigo Eseberri bateko zuzendaria dugu gurek. Ego erdion, Inigo? Bai, ego Zer moduz? Ondo, ondo. Prentxaurrekoan errandu zuen bezala, e, antolatu behar duzue Gabonetako krosa berriro ere. E, ze helbururekin e, antolatzen duzue hau?: Bueno, ba, lehen helburua proba bera egitea da, zeren e, azken urtean ezin izan genuen egin. E, azken edizioa, mila eta miretzigarren urtean ezan zen, eta aurten helburua hori, e, lazterketa perrezkulatzea izan da. Hora e, indik ere, Covidaren e, eraginaren gaude, baina e, lasterketa aurrera joango, joango da. Eberki, 2 e, kilometroko lasterketa izanen da, e, zeinek hartzen dute parte bertan? Ba, lasterketa jende guztireantzako irekita dago, e, distantzia 2 kilometro nahiko erosoa da, edo zeinek e, edo egin dezake, lasterketa, baina e, normalean e, festa giroan jende asko eginten du, nahi eta ere, e, ba, lasterketa bat da, eta bertan e, lasterkari, lasterkari onak partartzen duten. Hori da, e, parte hartzen alda bai e, banaka eta baita taldeka ere, ez da? Bai, e, e, ongo dira e, banako salgapenak, neskata mutzikentzak, mm -hmm. eta gero ere bai e, ingo dugu e, e, taldetako e, katzikazio bat. Bueno, batez, iru zango dira. Mm -hmm. e, talde maskulinotetakoa, bizneskoen taldeentzako, nesken taldeentzako eta talde mistoentzako. Eberki. eta eh aipatu duzun bezala e, bueno, alde batetik leiaketa ere egonenda eh lasterketan, ez? Sariak daudelako, e, bai. baina parte hartzen ala baita, bueno, ba kirola egiteagatik, ez? Bai, hori da. Eh guruatako bat e, zera da, ba, jendea e, festagiroan, ba, e, kirola egitea kalean, e, beste gazterkaiten lasterkaiekin batera. Eta, eta hori helburu e, nagusetako bat da. Bai, nahi dute ipatu kaixo, eh? Inigo, zuen ba, e, Gabonetako krosari hitz egiten ari gara. Porta, gara batean, san Silvestre antolatzen zen, eta herri askotan sal... Ez dakit, espiritu bera pitxat duen, ari hortatik hartua den, badakit, elburot nagusia ez zela hori, baino ha, dena kokatu abenduan. Bai, bai, hori da, hori da. E, gurentzako, laesterketa, hau, e, ba, gabonetako, ba ba siera da, ez, eh, ja eh Kametako giroan eh, sartzeko, ba hori kokatu dago gure lasterketa. Eh, egia da, eh orain dela urte asko batek antolatua Irunen Sant egiten zela, baina on eh, ondarri Hondarriben ere badokago Sant Silvestrea beraz eh, aurretik egiten dugu ba, biak eh, eh, eh izateko. Hori da. Eta aurre, aurrentzat ere lasterketa egonen da, ez da? Bai, bai. Hori guretzako oso, oso importantea da, eta aurten e, e, lasterketak inutugu bai eta txikientzako ere bai. Bai. Eta nola izanen da txikientzako lasterketa hori? Ba, da, uzkagu e, kategoriatz berdinak, pentsa, hasiko e, gara urte bateko aurrekin, uh -huh. na, e, hauek e, gure esokin e, ingote korrika, eh metro besterik ez es dira izango eta hortik aurrera eh gerozta eh hondiliagoak haurrak ba e, distantzia gaiago egingo ditu dute e, azkenekoak e, alebinak izango dira uhum. eta alebinak e, zirkutoari, zirkuituari 400 metrotako zirkuituari bi vuelta emango dizkiote eh berki eta helduen zirkuitoaren inguruan zerbait erran dezakizu bai eh berriore neurtu egin dugu uhum. ba 5 km izan daitezen Bai? E, dena e, kilometro ero Eungo da e, e, Marka bat e, Jakiteko ba, e, korrikariak non dauden e, Un euro uh -huh. Eta hori et da Baina e, zirkuitoa betikoa da bai? e, e, Koloni bilbidean aziko da Eta e, San Miguel lausora Iritxiko da Gero berriore paseo bueltatzeko uh -huh. Eta dun bauzoan Bueltaman da Luis Marenora helmugaratuko da Ederki, eta gero, sariak ere aipatu ditugu, sariak e, egonen dira, lehenbiziko elmugaratzen diren oientzat, ez da? Bai, sariak e, e, onako izango dira, lehen iru, e, lehenlengo iruak izango dituzte saria e, e, eta gero superamaran erosteko e, e, baleak, diru baleak. Uhum. Erengoak izango ditu berreun euro, bigarrenak eun euro eta irugarrenak e, berroitamai euro. Mutigentzako eta bai. neskentzako. Eta gero lagarrenetik... E, abarretaraino izango dute trofeoa, bai neskak eta bai mutila. Eta hortik aparte, eh talentsa egongo da lehenga hiruentzat sakapemakultzean eh lauentzako afari bat. Gafari edo Edo baskaria bai. Xamurra ez da eh circuito A, eh. 80 km Xamurra, e, betut, bai, Koloni Bilbida na sigera, bai. Eh, ortiesa mileti txibierdan ez da Xamurra, eh, ez da, ez da, erraza hor... E, kontutan hartu behar dira erbakarrik bueno. distantzia, bai ziketa gora, bera, badakit ere nah, aski erosoa dela, baina ondak ego kale hori igotzeko gueltan? Bueno, egia e e e da, hori bi maldatzodo dela baina maldatzak dira e bata ondari bea, ondari bea kalean eta batez ere gogorrena egiten dena zen ni, e ba, inustut bitan edo irutan partea ratu duela ba, gogorrena izaten da e gero gueltan, dunbatik gueltan e Nafarroa bilbidea igotzea, baina bueno Oso, oso leku aprobosa da, horre, normalean, lasterketa, ba, ba ez dakindola zan, horrik ba, guzten da, ez da den forteagok, eta horre izaten da, gune, ba, ba dezisiboa, ez? Eta, bueno, parte hartualizateko, e, izena eman behar da, ez? Dortxal bat, lortu behar da, nola egin dezakegu hori e, parte hartu nahi baldin badugu? Ba, hori, horrein e, arte, izkizuak e, irekta daude online egiteko, mm -hmm hilolprobak.com web gugunean, gure e, bulegoetan e, eskizuak egiten tugu, eta e, hauek e, datorren hostilalean e, bukatu, e, itxiko ditugu. E, datorren hostilaleeko gaueko behatzi tal, jazin izango dira eskriptzoak egin online, eta e, egun, e, probako egunan bertan, e, irteragunean e, izango dira baita eskriptzoak. Eta zer esan, e, ba, hori da, hori da nagusiena bai. Aipatu behar da, eh, aurtengo edizioa izango dela, eh, COVID-ela medio, alde horretatek ba, bere eragina duela. Eh? Eta antolatzen guztientzat orokorrean horokorrean, baina inzuzen ere zuentzat ere bai. Zen eurri bere hartu dituzue, harremanaten zaudete instituzioekin, beste eragileekin, ere bai, nola, arizarete, bideratzen, kontu hau? Bai, hori da, e, guretzako e, importanzena, zera da, e, lasterketa e, segurtasunen e, sekuntasunarekin egitea. Hori da helburu nagusia, zeren badakigu asko dagoela jokoan eta horregatik eskatzen dugu baita hurbiltzen den jendeari eta paseatzaileei, ba ba kontuta izatea, guko gu komentutako neurriak betetzea eta batez ere musukoa derrigorrezkoa izango da bai laserketa hasi baino lehen eta bai bukatzerakoan eta gero Oso importantea da e, jendea ezpilatzea eta horretarako prestatu ditugu e, bideak jendea horiek e, segi eta e, dena e, raskoateko eta pilaketak egoteko. Oria. Uste dut baita gero ez dakit e, aipatu duzuen eh bat ere edukiko duzuela fiskat giroa, ez? Eh, bueno, animatzeko. Bai, bai, gauza batzuk ez ir izango ditugu antolatu, mm -hmm. baina e, beste batzuk eh dugu e, ez segitzeko eta bat e, adibidez hori txaranga honga da fiskate ambientea emateko mm -hmm. eta, eta bueno, e, jendea segurtasunez hurbildadin eh nahi dugu. Bera, eta maitzeko ja, ordu tegea, zehaztasun gehiago, horoko eh, herren zehuzer, eh, nahi duzatik batu, eta gero beste gauza bat, eh, eskertu biarko dugu, du, eta duzu ere, abezleri, beti laguntza hori. Bai, hori da, Ebukatu behin horien, esan nahiko nuke, lasterketau, badokada baita solidario alde bat, eta urten eh, euro bat, eh, partai bakotxeko euro bat, eh, diabetez eh, zero fundaziora joan goda, uh -huh. eta hori, eh, Ezkerrak eman e, babeslei, babesle nagusia porronetan superamara da, berak ezkinetako abitoi amendua e, emango dugu, e, dazerketa gukatzarakoan, eta hor baita e, zer bozen babes eta beti bezalare salto izten zen... E, eh ba gultzada eh laserketak e, antolatzeko. Aurutegia antzi, induzu. Orduan haster, bai. ba, gutasun zatu, menzalde ez azteko. Bai, bai, aurutegia eta e, baita eh astu dut e, txikien laserketan babes le nagusia laboralkutea izango dela. Txikien laserketak 3 urtetan hasiko dira, 4 mm -hmm. urtetan bitartean eta gero ja 5ak lerdunguzitan hasiko da alduen eh Normalean, e, bosterritan, ja e, lasterketan baituta izango da, eta podimneko, e, ba, podigan izango da. Ederki, ba, mila esker inigo gurekin egoteagatik aur? Mila eskerri Gogoratu beraz, sabenduaren emezortzian, larun batean, Gabonetako krosa ospatuko dela, irun kolon pasealekuan, bos kilometroko lasterketa izango da, eta parte hartu nahi duen guztiari zuzendua egonen da. Solidaria izango da, baita ere, e, inigo e, aipatu duen moduan, Eta izena emateko, kirolprobak.com egunearen bitartez egin daitezke, edota bateko bulegoetan bertan. Dortxalak amairu euroko prezioa ezanen du aurretik erosita eta hogei eurokoa egunean bertan inskribatzen bazarete. aukera badago, azken momentura arte inskribatzeko. Urbildu beraz eta animatu parte hartzera helburu garrantzitsua duen lasterketa baita. Eder, ki mili esker paola osko, zahortxe xe, tasunak esan bezala kirol probak, eh? Puntu komen beti bezala alako lastrak eta erriko hietan izan emateko, abenduaren emes ortean da itzordua. Eta ipatu bezala, ba futbola eta eskubaloiaak gainere, ere, bada gehiago zaskibaloian emakumemezkoen lehen maila nazionalean izeta lau ondarribia taldeak eta birako e, bake, taldearen aurka jokatuko du, durengo jardunaldia H den izan eta gero, martxan jarriko dira berriz, Elkapeneko bigarren taldearen aurka gainera, eh, hauek soilik denboraldiko lehen partida galdu zuten orduz geroztik dena irabazi. neurketa Durangon izango da larun bateen atxaldeko zazpietan. Gizonezkoen bigarre maia nazionalean, erroibide taldeak atxedeneko jardunaldia ondotik, ba, oraingontan askartza klaret taldearen aurkariko bira hartalekun igandean eguerditan izango da, eh? Hauik ere jardunaldi ba, zaia dute askartzakoak saikapeneko lehen postuan baitira erroibide, baina lau puntu gehiago ekin, eh? Sergio Martin, entrenatzaileak bere aurreik uspena eman digu entzun dezagun zer dion. Ba, azte ontan ba, heldeengo bueltako azken partia jolasuko dugu eh, askartzen aurka liderra, eh, ako askortza. Ta beno, eh ni bete esaten doan bezala, ba, partido ba klasiko bat da. Eh bi taldeek ba, urte asko darrabagu ba liga hontan taldeek ba, ba beti jokatare ba, asko ezagutzen e, ditugu bai bereguri ta gu bereiei. Eh partido be, bein e, Uste ba gogor izango dela, pareaik jente altua dakat, baina beno guk eh orain dela biaste ba, fitxaketak bat egin dugu, e, Bi metroko e, jokanari bat bueltan da. Ta hasta ber eh hasta hontan ba bi dakagu, eh piskatudan, baina espero dugu ba iganderako hobeto ba, egongo direra ta aber ba garren garpena lortzen badegu eh hemen etsiant. Ara Araberaz, eh? baya egia dere eh? Sergio Martinek dion bezala, esan eh? bezala igandean eguer hartalekun dute hitzordua. Errubian aldiz Euskadiko senior ligako zaiza txingu bitaldea berriz ere bueltan da, atxe benaldi izan du, baina horrengontan durango taldea bere zelainan jasotzea kokitzen zaio eh? talde txingu bitarrari. Eh? Neurketa larun batean izango da txaldeko lauetan, Sabier Sánchez San eh, prentsa arduradunak partiduaren aurreik uspena eh, egindigu horrela. Larrun bat honetan durango jasoko dugu playa hundin Talde hau nahiko sendoa da beti e, Beti da izan ditugu arazoak hauekin jolasterakoan e, bere aurrelariek gainera oso joko ona dakate eskuarekin e, Lengurteko partiduan arazo asko eman zizkigu horrek Eta kontua da aurten baja nahiko arrontzitsua izan dituzela Nabarmena da ze Lengurtean El liga irabasteko eh, aukerak izan zituen azkeneko unerarte txapeldu norbeak izan ziren, baina urten oso irregularra izan da beraien hasiera, hiru partide irabaz dituzte eta bestein beste galdu. Azkenekoa Sarako Izarraren aurka irabazi zuten eta gain 4. postuan kokatzeko baliatu di horrek, baina dena den ez da ez da aurrekurteko talde bera. Egu gurean bai e, jokalari batzuk erreskulatu ditugu lesioen e, lezetatik ez e, recuperatuta, ba Javi Boes, Adur Manterola, Iñigo Kocchis eta Xabi Santxez, baina beste batzuk ere galdu bitugu e, asteburo honetarako, adibidez Ivan Martin, Unagerrero eta Lukeen Cruzat eh ikusiko dugu bai eh zenolako abantaila ematen digun gure zelaiak ze durango normalean belar artifizialeko zelaian eh jokatzen duten, lenatzen du eta gurean ba playaundi eh belegar naturalekoa izatea aparte ba, egun hauetako euriekin eta ba, nahiko egoerak askarren dago ikusiko dugu ere horrek gure aldeko abantaila suposatzen duen ala ez Baina beno, gogo -go biziz, e, elduko diogu partita honi. Eta, amaitzeko, bat, bai onjarri eta irungo erritar eta errukizale guztiak ditu nahi tugu, larun bat honetan, illak e, amaika, lauretatik aurrera gure taldearekin bat egiteko eh torn zen playa hondira. Ara, berda, Xabi Sanchez ekaipatzan zegoena ikusi ba playa hondiko zelaia, eh, Seigne Baldintzetan aurkitzen den, eh, ba, bota duen euri guztiarekin urmailaren erdian kokatuta, eh, errubiari dagokion ere iparraldean bereziki jakin izan dugu federal hiru, eh, ba, mailako partidetan, eh, baton bat bertan bera geratu komendela Golden Ondorioz badakigu iparraldean, eh, ba gogor kolpatu duela ba, euri erauntzi guztiak, mm -hmm. baina e, federalbia dugu eskualdean. Sabiak? Bai, eta Federal Bi mailako Hendaiko estadioak etxean jokatuko du asteburu hontan Mugar taldearen aurkan orrgiagoa igandean izango da arratsaldeko 3 ondarraitzen espero dugu olokatzak gutxi. Uh -huh. Izateaz va ba, playandoen, va ba, leku berezia da horretarako bustinarako ere <laughs> bai. bai, bai. Azte buru komplikatu ez. dugu beraz. Ba, sei minuto, eh? Atxaldeko iruak izateko. Et gira tuta entorno las danza Mentre si danza Danza Et gira tuta las danza Mentre si danza Eta azken txampa honetan, aipatu bitugu gureak ditugun talde guztiak, eskualdekoak, bai. gero badira, goi-goi-goi maiako beste talde batzuk eta hor bakoitzak e, baitu bere koloreak. Bai, Baina, bai. e, lehen maiako neruketei buruz, futbolean, e, asteburu honetan ditugun itzorguak horretaraziko ditugu ere. Bueno, errean, nik nai nuke Aipa. bai. aipatu behar zira batean, erra, atzoko errealak eskuratotegoan, aipena, goi-goi-goi bai. imaiakoa, eta esaten zuen, eta ama, amaieran e, aipatu zuen, iman hori guatzilek, ez dugo ahantzi bihar, ez dugo ahaztu bihar, e, arrobiko bederatzi jokalariekin mm -hmm. amaitu dugula nehor gehiagoka eindoberen aurka. Hmm. Na, nik uste dut hori, e, ari horretatik, Juan Mierduela Realak, beste, beste kontuak ez dago alderratatik. Hmm, bai, 3 eta huts, eh? nagusitu ziren eta eta hongi, ba, eta hongi, eta orain ikusiko finala 16renetan, ba nor egokitzen zaion, eh? Oh, hain komplikatua goi izango eta Champions oh. joqalaria, Qatar, Tabar, Tabar, aski aski komplikatua izango den. Bueno, ere Realala liberatua da. Presio hmm. gehiena bertan bera utzia du, ezta? Hmm? Hori, hori da. Hongi da, alere, ba, hainbat porrote emaki bitu, ligari dagoki hone ere eta Betis en aurka jokatuko du Benito Villamarín e, futbol zelaian, eh? Ba, e, bihar Larumata edo Igandearekin bihar, Igan bihar Igandearan Igan atxaldeko, Igan atxaldeko Igan Seiterres ba, eh? Celticeren aurka, en jokatuzuden beren norgaia goka Glasgowen, Oida. Eta Osasunari dagokionez, eh Igandarenare atxaldeko 4 erdietan Barcelona jasoko du el Sadarren, e, ez da bil eh Barcelona garaikirikoberena, baina e, oberenea, baina ez da partida arrasa. Euskia, euskia, euskia, euskia, euskia. Maia, <risa> <risa> no, eski, bai, Barcelona... Maia... Barcelona noen main gainean ezta baida galanta dute, Xabi Grandezerkin eta filosofiarekin eta bar eta barretabar, azken zinean, ba ogi jurti ondoren, Europa ligako e, txapelketan dago, eta hori gogorra izan da, Bartzolan Onoski, irestea, hori oso gogorra izan. Eta filosofia ez dute zalantzan jartzen bilbo aldean, yes. e, bilboko aldetik, Sevilla jasoko du samameseen arun batean, eta hori beno ba, golak egiteko nekez, da bilena, talde txurik gorri alde. Bai, baina hini guztetut, dut eh, Sevilla, mm, komplikatu beha izango dela, eh? lopetik euskal herria ezagutzen dugu zondo, samamese ere bai, talde oso indartsua dugu, baina komplikatu izango da, sam obe zen garraipena eskuratzea eta uh -huh. atletikek bere indarra ta bere maixotasuna erakutsi kutsi biarku duxamazen eta eguraldiarekin batera ba, bere jokoa erakutsi eta garraipen bat beharrezkoa duela uh -huh. e, aipetu bi berago ba eskuratuz amazen bai gailerago egu, egu, eguraldi honekin ohi tuak egongo dira <laughs> Sevilla <Zepia> baina <laughs> ba, bai du hori bai eta bigarren mailako neurketei dagokin ez ba erreala be eta eibar Ere, jokatuko dute bakoitzak... Komplikatua erreala, hmm. erintzat, komplikatu ezaten da, baina urte berezi ezaten da. Zerkatik ez dugu jende erik eh, anuetan, bigarren hmm. maiako norrogeiakarekin. Zerkatik, hmm. hori kontutan hartu behar da, jokalari honak, eh, jokalariak uste dut bere erantzuna ematen nahi dira, e, xabe alonso ere bai, baina, gero, ez bali hmm. madu duzu zale erik lengua en Burgos eren horreka bimila zale hmm. eh, Burgosetik gerturatu ziren donostira. E bat ez, ez genuen ez donostiarrik, ez gipuzkoarrik. Hori e, ikasteko, jokalari entzatik ikasteko, noski baietzen dagoela, baino jokatzeko eta kopitzitzeko hori komplikatu. Bai, etxean baino, e, kanpoan jokatzea bezala, eta horretarako bestela, hobeto, zubietan, eta zergatik e, bigarren mailako bai. taldea e, anoetan, edo horrelarenan, eta neskak zubietan. E, hori beste kontua, baina... E, kontua... E, e, Ez duzu erantzunen jasotzen? Ez hmm. kaldera egiten duzu, ta zergatik da, eta zer gertzatzen da, ez duzu erantzunek jasotzen. Eh? Bueno, miran desen aruka garituko dira, handu uh -huh. abeti komplikatua izaten da, eta eibarrek, eibar, real zaragozaren aurka galdu egin zuen, ban malagaren kontra. Eh? Larun batean, uh -huh. zortziterritan ipuruan ere anzuzeraren. Ongi da, behortxe ba, beste bitz bi orduoiek, eta e, gainerako guztia, eta imaitzak, eta protagonistak ere gogoratu astelenean, eh? izango ha. ditugula. Eh? Ba, kiroletik, esai beti bezala, gordubiak eta mar aldean. Eh? Jampiak, mili esker? Ez horregatik, eta handi e... bat eta e... eutxi den hori, eta gor, gorrekin zagun, nekazariak hain zuzen ere. Eh? <hum>, hain zuzen ere, sofrikari. Ba. Bai, ongi da, ba, mili esker eta haste buron, eh? denei. Aste